Un tablou minunat și frumos încadrat, simțindu-se admirat pentru forma și conținutul lui, se lăsă furat de beția succesului. Într-o zi, cu surprindere zării pe masa pictorului cel crease, niște cartoane păcătoase, uricioase, niște biete schițe pestrițe. Jignitoare prin prezența lor În preajma unui tablou strălucitor vedeta noastră simți că se sufocă în ramă Dar ceea ce declanșă o adevărată dramă A fost o planșă oarecare în alb-negru Fără culoare și care oroare Reprezenta chiar imaginea sa Dar cum realizată? Grosolan, conturată, nefinisată Cu ștersături și corecturi Tabloul de la înălțime, furios Privi la umila schiță de jos E o rușine că alături de mine O personalitate marcantă, eclatantă O capotoperă respectată și bine încadrată să existe un asemenea element, fără talent, neglijent, un rebut prin conținut, un plagiat condamnat de preceptele etice, iar prin formă, un adevărat sacrilegiu adus principiilor estetice. Răspunsul desenului veni în sensul opus, adică de jos în sus... Chiar dacă ești ceea ce ești, nu ai dreptul să jignești, Cu atât mai mult cu cât, așa cum sunt nerealizat și urât, port în mine ideea creatoare din care te-ai născut. Sunt incomplet ca orice început, dar reprezint perioada de frământări de ezitări, de căutări, momentul sublim al inspirației, zbuciumul creației. Orice imperfecțiune prin mine a fost evitată, corectată, căci sunt în același timp studiu intens fără de care arta ar fi un nonsens. Și dacă astăzi ești produs finit, strălucit, mie mi-o datorezi. Și o mică recunoștință ar fi de cuvință să-mi păstrezi. Aceasta mi-a fost misiunea, prin mine să atingi perfecțiune. În fumuratul nostru erou rămase o clipă tablou, dar pentru că, trebuie să o spun, avea un fond bun, o fire leală, recunoscu că a făcut o greșeală și-i crăpă culoarea de rușine. Notabene, aceasta i-a prins bine, deoarece căpătă prin această schimbare un aer de transfigurare o patină fermecătoare, deci un plus de valoare. Dacă dumneata ești cineva, dacă te socotești produs finit, împlinit, nu-i pe cei ce cu devotament, talent și inspirație au făcut din tine, o creație.